منتديات القرى تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتمواك في سرنا وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتمواك يسير وفي جني وثق لي مرضاتك يسر حفظ اياتك وثق لي مرضاتك يسر حفظ اياتك سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك Novo program slušeni Radija Nava, ciklus emisija El Iman, četvrskom u terminu od 20:30 minuta. Upoznajmo svoje vjerovanje kroz prizmu Kur'ana časnog i sunneta. Ciklus emisija El Iman. نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم انى قصائد سائله قلب النوال ليس الشدم هيا قصائد سائله قلبا لا وليس الشبن او ما عين ما فيها علم كم في دربها يهو الصبابة والألم كم عاشقه في دربها يهو الصبابة والألم متخالهم الى صرخت بهم خطر الالم فاتقالوا ان اسجد اذا صرخت بهم خطر الالم عجبا لهم من اجلها تركو المفارش والنعم عجبا لهم من اجلها تركو المفارش والنعم تلك العقلة مقصدها وعي ثم ان امر ز إلي عن مصعب سيجيب عن سؤ العالم سائلي الغنا مصاب سيجيب عن سؤ العالم منغنا ولانفسه أوما من البحرخضمس توكل من ولا أونا من أجل عشق عقيدة وبنس ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنس ثوب قد ختم أوما رأيتم صالدا بل في العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاطام الصنم قل برابك يا أخي ممن قريش تقن. قل لي برادك يا أخي من قريش تنتقن هذه سمية مزقت وبحربة لباغ الأذن هذه سمية مزقات وبحربة لباغ الأذن هزأت بفرعا الذي قد حررت تعصرت لما أعجب العشق الذي جعل المعاذب يبتسم ما أعجبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراغي بوستوواني سوسشوفسي اي سوشوتيلكي فيست اي دانينا فريكوينسي 103.2 اف ام Na i kao što ste čuli već proteklih dana, mi vam od večeras uh, ćemo predstaviti novi ciklus emisija pod naslovom El Iman. naborača šašur Leman, našur Leman, našur Leman. I večeras ovog 28. Muharrem 1423. hidržatske, odnosno 11. aprila 2002. godine u prvoj emisiji u ciklusu El Iman. Naša uzvišna vjera, din i islam se temelji na akidetu, na islamskom vjerovanju. I bilo koja stvar koja počiva i nema temelja, ona se ruši i ona pada. Koliko upoznajemo svoje islamsko vjerovanje kroz prisnu Kur'ana, časnog i sunneta Rasula s.a.w. imat ćemo priliku da vidimo, da shvatimo i da upoznamo kroz ova naša druženja. Naravno, uz sve i da naučimo puno, puno toga što nudi naša vjera uzvišena dini islama. A kao sredstvo do toga cilja su potrebne u principu najmanje dvije stvari. To je nešto što se zove knjiga i neko ko se zove učen čovjek. Knjiga, koja nam je poslužila kao inspiracija i polazište i osnova za ovaj naš ciklus je knjiga Tevhida i radost pravovjednijih. Učen čovjek je Bošnjak, studirao na Islamskom univerzitetu u Medini i uspješno okončao svoje studije. Sa nama je u studiju profesor Samir Avdijić. A malo sada i o karakteru emisije. Cilj nam je da u, svakom, u svakoj našoj emisiji izložimo temu. Izložimo suštinu koja je bitna za, znači, za to veće da se izloži. Nakon toga ostavljamo dovoljno prostora, ozirom da je ovo kontakt emisija da ide direktno u program, da i vi uzmijete učešće da postavite eventualna pitanja ako ima nekakvih nejasnoća ili ako ima nekakvih interesantnih stvari da se znači još više okoristimo. I svakako će biti i pitanja posle toga i s našoj strani, a pri, e, pripremili smo i prigodne nagrade za oni koji budu uspješni u odgovoru na posljednje na pitanje. I naravno, večeras ćemo u prvoj emisiji progovoriti o Ibaditu. Napomena je još jedna. Danas možete kontaktirati putem telefona 736630 i 736631. Naravno, pozivni vroj za oni koji zovu izvan Zemljško-Dobojskog kantona je 032. Naravno, večeras pitanja koja ćemo postaviti u kontekstu zadnjeg dijela emisije svakako će biti vezana za večerašnje izlaganje naših uvaženog profesora. A sada izraziti dobrodoštci našim i vašim gostom. Eslamu aliku, rahmatullahi, berikatu. Hvala, liku, svala, berikatu. Ehljamo, svala i dobro nam došli u program Radi Nave. Obzirom da smo vremenski ograničeni i da je, da je svaka minuta dragocene na profesore predlažim da počnemo sa izlaganjem na večerašnju temu i barit. أَحْضُرُ مَا جَدَتْ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصاحبه وسلم تسليم كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أما بعد Poštovani slušatelji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pisa z knjige Potovhidu odpočelo je svoje pisanje sa riječima Bismillahirrahmanirrahim. Simenom Allaha, milostivog, samilosnog. To je zato što je Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao: "Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa Svako djelo koje ne bude otpočeno otpočeto sa Bismillahirrahmanirrahim to djelo je mankuro. Iako određeni broj muhaddisa kaže za ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem ko gabilaji ibn Hibban, Abu Daud i Ahmed da je slab. Može se reći da je dozvoljeno slijediti ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alayhi ve da se odpocinje svako djelo sa bismillom. Zato, što je Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam odpocinjao određeni broj djela sa bismillom, kao što je odpocinjao pisati pisma. vladarima kako je to došao hadith u sahil Bukhari od Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu koga je prenio od Ebu Sufjana radiallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam odpocinjao svoje pismo upućeno Heraklu, Vizantijskom kralju, sa riječima Bismillahirrahmanirrahim. A što se tiče sami Bismillah, islamski učenjaci su se složili da je Bismillah ajet i dio sure An-Naml. A što se tiče ostalih sura, ono što je ispravno kod islamskih učenjaka jeste da Sama Bismillah nije dio ni nije nijedne druge sure, nego je ona poseban ajet koji je spušten da bi se razganičilo kraj, odnosno početak sure. Tako kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala onuhuma da, da mi nismo znali, ashabi, da nismo znali gdje je kraj, a gdje je početak sure, sredok nije uzvišeni Allah, spustio Allahom poslaniku sallallahu aleyhi wasallam. Ovaj ajet, bismillahirrahmanirrahim. A što se tiče značenja sami, bismillahirrahim, treba da znamo da ovdje kažu islamski učenjaci sa imenom da ovaj prijedlog da označava da postoji ovdje jedan zamišljen glagol koji upućuje na ono na što mi želimo da radimo. Pa tako ako čovjek hoće da se abdestit, reči Bismillah, što znači u podsvijesti treba da ima abdestit ću se u ime Allaha, s imenom Allaha. Ili, kada krenje da klanja reči Bismillah, to jest, želim klanjati sa imenom Allaha. I ovaj harf, slovo va, označava pomoć. I tako se zove u arabskom jeziku slovo kojim se traži pomoć od Allaha to jest da se traži od Allaha Jal-Lajanu pomoć prilikom rađenja nekoga djela. Što se tiče riječi Allah, ono je ime uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala, kao i mnoga druga imena uzvišenog Allaha jal gdje je osnova njegova, kako kaže Ibn Jarir At-Tabiri, rahimahu Allah, usome tefsiru, da je osnova riječi Allah, El-Ilah, al Što znači da je on biće, Allah gospodar nebesa, biće koje zaslužuje da biva obožavano. A što se tiče riječi Ar-Rahman, to je također ime uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala, koje u sebi sadrži svojstvo milosti, što znači da je Allah milostiv. Ali ima općenito značenje da je milostiv i prema virnicima i prema nevirnicima. Tako i nevjernici uživaju u milosti Allaha na taj način što uživaju njegove blagodati, griju se na njegovome suncu, jedu njegovu hranu, ali ar rahim, isto tako da je milostiv ima suženo značenje što znači da se milost Allaha subhanu wa ta'ala odnosi samo na vjernike na sudnjem danu. في قلبي الأسى يغني وفي أمدا بخرق سينا عندي الموج في بحريه ما صافقه سهر يؤا oni sa svih pulf alasa godi vfi anla bjerraqo si draga vraćaju sestra čovjeka koji ide od sarajeva magistralnim putem za zenicu i Juri, 120 dvadeset kilometara na čas, i zaustivi ga policija i pita, odakve si kreno on kaže, ne znam, kuda ideš, kaže, ne znam, a znaš zašto smo te zaustavili, kaže, isto tako, ne znam, šta reći za ovog čovjeka, ili da je lud, ili da je pijen. Tako isto, imate ljudi, koji hodaju 60 godina po ovoj planeti, ako ih budiš upitao, znaš li odakve si došao, reći će, da ne zna. Znaš li, zašto si ovdje, na ovom svijetu? Reći će da ne zna. Ako ga upitaš, znaš li, gdje ćeš posle smrti? Reći će da ne zna. To su oni koji uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala opisao, Lahum kulubun la jafqahuna biha. Oni srca imaju, ali sanima ne razmišljaju. Walahum aajunun la jubsiruna biha. I oni imaju oči, ali ne vide njima. Walahum aazanun la jasmauna biha. يون يشي ما يريني يو... ما نشي أولئك كل عنا عام بلهم أول ونسو كاو جبوتن ونسو كاو ستوكا يشغور يستوكي ذاتو يوزويشني الله سبحانه وتعالى وترابيشي آدم عليه السلام أوبتشاو تشري يا چانسو أوبتشاو آدم عليه السلام إنه كو يموتن سمانا زمني فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Doistav će od mene dolaziti uputa, pa ako bude slijednju moju uputu, on neće strahovati za ono što će se desiti sutra, niti će tugovati za ono što ga je prošlo. Tako je uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, ispunio svoje obećanje i slavo je poslanike. A zašto su dolazili poslanici? Zašto je čovječanstvu bilo potrebno poslanicima i dolaskom dolazku njihovom? Poledajte, draga braćo i sestre. Čovjek je došao ovdje na Dunjaluk. Nikoga nije pitao u kojoj državi će se roditi. Nikoga nije pitao kakvu boju kože će nositi. Nikoga nije pitao neko ćemo biti otacni timati. Nikoga nije pitao će li biti bogat ili siromašan. Da li će biti visok toliko ili mizak. Da li će biti zdrav ili bolestan. Da li će biti Ovakav ili onakav. Sve najvažnije stvari u čovjekovom životu, ako pogledamo, vidjećemo da se decile bez, njegovog, bez njegove voli. Niti upliva, upliva s njegove strane. Tako onaj koji silom doveden ovdje na ovaj dunjaluk. A vidimo da smo silom dovedeni, jer niko nas nije pitao kada ćemo se roditi. Zašto nismo rođeni prije stocinu godina ili za stocinu godina kasnije, nego baš u ovome vremenu. Niko nas nije pitao. Znači onaj koji je silom doveden ovdje na ovaj dunjaluk, ne zna i ne može naći odgovor zašto je došao ovdje i odakle je došao i kuda treba da ide zato što je on prisiljen da biva i da živi na ovom dunjaluku zato onaj koga je doveo ovdje obećao je Adamu alaihi selam i njegovim potomcima da će slati poslanike koji će mu odgovoriti na ova pitanja koji će znati naći rješenje i odgovore na ono što ga muči zato su dolazili poslanici koji su pozivali Jedno izajničku stvari, a <muchereihea> to je ibadat Allah subhanu wa ta'ala. Kui su došli da objasne ľudima til, nije bivanja vanja ovde na dunjaluku. I to je ono što kaži uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Laqad arsalna Nuh'a ila qawmihi, faqale, ya qawmi, a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Mi smo poslali Nuh'a aleyhi salaam, felekau soma narodu, O moi narode, obožavajte Allah, činite mu ibadat. Vi nemate drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da biva obožavanom mimo njega. I ove riječi su bile riječi svih poslanika. I ako pogledate kroz Kur'an, vidjet ćete iste riječi kod Šuaiba, vidjet kod Huda, Saliha i mnogih drugih poslanika. I to je ono šim je došao Allahu poslanik Muhammed s.a. Kako se to navodi u hadifu koga bileži imam Bukhari i Bukharija i Muslima. Umirtu anu katil an nasa hatta išhedu an la ilaha ila Allah, wa anna Muhammedan al Rasulullah. Nareje je no mi, kaže Allah uposlanik sallallahu alaihi wasallam, da se borim, svedok ne budu ljudi posvjedočili la ilaha ila al Allah, Muhammedan Rasulullah. Svedok ne budu posvjedočili, da ibadet, njihovo obožavanie, njihovo obredoslovlje, njihov namaz i njihov post, i njihova sježda i njihova ruku i se spada pod ibadetom, mora biti isključivo radi Allaha, subhanahu wa ta'ala. Zbog ove stvari, zbog la ilah ilallah, zbog ibadeta samu Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, gospodaru džanneta i džahnama, gospodaru uzvišenog arša, uzvišeni Allah je slao knjige, zbog la ilah ilallah, poslao je poslanike. Zbog la ilah ilallah, ljudi su podijeljeni na srećne i nesrećne. Zbog la ilah ilallah, bit će mizan na sudjem danu isirat preko jehennema do jenneta izbogla ilahe illallah sura ne jenneti izbogla ilahe illallah ljudi se uči vječno dali u jennet ili u jehennem Program slušeni Radija Nava. Ciklus emisija Al-Iman u četvrtkom u terminu od 20:30 minuta. Upoznajmo svoje vjerovanje kroz prizmu Kur'ana časnog i Sumneta. Ciklus emisija Al-Iman. متفائل والياس بالمرصاد متفائل بالسبق دون دياد متفائل رغم الكنوط يضيقنا الله سبحانه وتعالى <تصفيق> داسون سامو وليشا يوزويشاوا اي سامو ني موكوراوا ناوم دنيا لوكو زبوك توغا يي سننت تدييتسيدوتشيكا اوفدي نا دنيا لوكو sa riječima tevhida, sa riječima koji ispoljavaju jednoću uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, sa riječima Allahu akbar, Allahu akbar, u desnu uho učeći mu ezan. Zbog toga hoće uzvišeni Allah da se njemu namaz čini i da se on veliča prilikom obavljanja namaza, do te mere da je uslov ispravnosti, odnosno sastavni dio samog namaza, bez koga namaz nije ispravan, jeste početni tekbir Allahu akbar. Sa riječima Allahu akbar, Allahu poslanik s.a.v. je osvajao, odnosno oslobađao zemlju od nepravednih vladara i nevjernika. Zbog takođe Allahu akbar učio je kada bi bio na putovanju, kada bi uz, išao uz brdo. Također propisan je propisan tekbir u mnogim drugim prilikama Što jasno pučuje, draga braćo i sestre, da hoće uzvišeni Allah, subhanu wa ta'ala, da se on samo obožava. I na taj način, hoće da ljudi znaju šta je cilj njihovu dolaska ovde na zemlju. I zato je je objasnio uzvišeni Allah, subhanu wa ta'ala, kada je rekao, وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I nisam stvorio niti jinne, niti ljude, ni za što drugo, osim da me obožavaju, kako kaže uzvišeni Allah, Subhanahu wa ta'ala. Što sliče značenja riječi džin, kažu islamski učenjaci da riječ džin je došlo od značenja nešto što je skriveno. Zbog toga se zove džennetom. Djennet, zbog toga što je skriveno doći u ljudi, isto kao i džinni. Dok druge kažu zbog toga što je obrastao velikim drvećem pa se ne vidi ono što je u njemu. Podjove rieči donesi rieči je nin što znači plod utroba majke zato što se ne vidi. Što se tiče riečins ovdje koja je došla u Kur'anskom ajetu misli se na ljude tako uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala u ovom Kur'anskom ajetu objašnjava ljudima cilj njihovog dolaska ovdje na zemlju šta im je raditi. I kako kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala فاحسب الناس ان يتركوا سدى مثل الليودي لا تشي بيتي оставljeni онко каже امام الشافعي واومن قرانكم ايه وتفسيره هو قرانكم ايه مثل الليودي لا تشي بيتي оставljeni да им неће الله سبحانه وتعالى preko посланика ili да им الله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون مثل تلفي Da smo mi vas stvorili onako bez vizi, bez ikakog cilja, i da vi se nama nećete vratiti? Misle li ljudi da će ubijati i prolijevati krv bez ovdje po Dunjaluku, a da neće biti odgovorni i prožileni na sudjem danu? Misle li ljudi da mogu krasti i da mogu vrijeđati i napadati i ugrožavati Allahove robove, a da neće odgovarati na sudjem danu pred Allahom gospodaru nebejsa i zemlji? Jauma yakumu nasu li rabbi l'alaminu ono Onoga dana kada ljudi budu ustali pred Allaha gospodara svih svjetova, zato ako čeni zna svoj smisao dolaska ovdje na zemlju, nema sumnje da će privatiti upustva uzvišenog Allaha koja je poslao preko svojih poslanika. gramskoj šemi radi Anaba. Kiklus Enisija Četvrtkom u od 20:30 minuta upoznajmo svoje kroz trizmu Kur'ana, i somneta. Kiklus Enisija L I da spominjemo još jednom za oni naše slušovce koje su se e, kasnije uključili da je naš večeras gost u studiju profesor Samir Avdić, a da u okviru spominutog ciklusa El Imad govorimo na temu i baljet. E, obzirom da se približilo i samo vrijeme jacijskog ezana, e, uskoro će se iz studija oblasti jacijski ezan, a nakon jacije namaza ponovno se vraćamo u studiju i nastavljamo sa našom večerašnjom emisijom. Da tada vas vam liko, rahmatullahi, Novo program slušeni radi je naba Siklus emisija El Iman Četvrtkom u terminu od 2030 sati minuta Upoznajmo svoje vjerovanje kroz prizmu Kur'ana časnog i sumneta Siklus emisija El Iman i još jedanput assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dragi poštovani slušovalci iz studija Radija Nabav isti daljina frekvenciji 103,2 FM streo kao što ste već čuli u ciklusu emisija El Iman večerašnja prva emisija i tema i baljit. Već prvi dio smo završili prije jeci i namazu. Sada ćemo iša Allah i ta'ala nastaviti. Uz napomenu da je naš večerašnji gost u studiju, profesor Samir Avdić. Telefoni putem kojih nas možete kontaktirati su 736 630 i 736 631 svakako nakon izlaganja imat ćete priliku i da postavite eventualna pitanja vezana za večerašnju temu ili nešto što je u uskoj vezi o ovome o čemu večeras govorimo. A nakon toga i mi ćemo imati pitanja za vas i obezbijedili smo i prigodne nagrade za one koji budu znali odgovore na postavljena pitanja. Bujero profesor. Spomenuli smo da uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ i nisam stvorio ni djinnani ljude ni za što drugo nego da me obožavaju kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zato je Allah stvorio ljude u prirodi sklone da samo obožavaju njega gospodara nebesa i zemlje Neko će upitati, pa i kršene, pa i kršene. I židove, i židove stvorio uzvišni Allah subhanu wa ta'ala u islamu, u prirodi, koja prihvata samo jednoću Allaha djela še'nu. O teme govori nedvosmisleno haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koga bileži imami Buharija i muslim, odabu Hureyri radi Allahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kullu mevludin uledu ala kithrae. فَأَبَوَاهُ يُهَوْيْدَانِهُ اَوْيُنَسُ إِرَانِهُ اَوْيُمَجِسَانِهُ يُمَجِسًا، او Kako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, svako dijete se rađa u islamu, u prirodnoj vjeri, u tevahidu, sklona duša da bude samo muslimanska duša. Međutim, šta se decilo sa njihovim dušama, koji su odlutale od svoga cilja, od obožavanja samo Allaha gospodara Nabisa i zemlje, fa dawahu yahudani aw yunsirani aw yumajjisani aliga njegovi roditelji učine židovom, ili kršćaninom ili međusijom vatropoklonicom međutim ova zaprljana priroda kod određenih ljudi koji su se udaljili od cilja zbog kojeg je Allah subhanahu wa taala stvorio ovde na zemlji u određenim momentima momentima se pročisti i probudi Bilo zbog određenih straha ili strahova koji se desi kod čovjeka, pa se pobudi i povrati kod njega ta priroda, ili zbog znanja koji dopri do njega i ponovo se vrati u svoju prirodu, u fitru koja znači islam. Ispričat ću vam događaj jednog mladog bosansko-hercegovačkog pilota, mnogi ne znaju da ova zemlja, Ima svoje pilote. Susreo sam ga 1997. godine na Hadžu. Momak, 30 i nešto godina, je tada imao iz Kalefsije, iz Tuzli. Jednom prilikom mu se desio slučaj koji je kod njega probudio ovu fitru, ovu prirodu, gdje se povratio vjeri islamu. O čemu se zapravo radi? Ovaj mladi bosansko-hercegovački pilot vozio je za njemačku Lufthansu međugradskim zonama i u rani sabah kada je naletio nad pistu da spusti avion nakon što je izdao komande za sličanje vidio je na instrumentalnoj tabli da mu se točkovi nisu otvorili. Javio je to komandnom tornju Koji mu je naredio da urad učini još jedan krug nad aerodromom i da pokuša ponovo da sleti. Uradio je to i drugi put. Međutim, ponovo se ponovilo isto. Točkovi se nisu otvorili. I kaže nam tada. Sjetio sam se čitavog svoga života u jednoj sekundi. Ili u par sekundi. I sjetio sam se samo jedne jedine stvari koju sam naučio kada sam bio mali od svoje nane dok sam još bio u Bosni sjetio sam se dove rabbi I zamolio sam allaha džaldašajnu da me izbavi iz ove situacije i obećao ako me spasi iz ovakve situacije da ću se vratiti Allahu i biti musliman naučiću kako se klanja i obaviti hađ i uradio je to i treći put Nakon što moj komanditoren rekao ako ti treći put ne uspije da ćemo morati pripremiti pomoćnu pistu i onda tu idu strujnjače, vatrogasna kola i prva pomoć. Pa šta Allah rilučanu odredi? Kada je to uradio treći put, zamolio Allah rilučanu, zaplakao, a već je zora bila, točkovi se otvorili i sletio je uspješno. Kada je sletio na zemlju, kaže jedina moja stvar koja je bila jeste da dođem kući da nađem ilmihal. I da naučim kako se obožava Allah, gospodar nebisa i zemlji koji me je u tom momentu spasio. ko uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala upućuje koga on hoće odvodi u zabludu koga on hoće ovako određenim momentima probudi se ova priroda kod ljudi i vrate se obožavanju Allaha samo jednoga jedinoga i ostavi se ono što se obožavali mimo njega ispričat ću vam drugi slučaj momak koji je živio na univerzitetu zajedno sa mnom, Osam i svjeti cimer Bio je iz Gabona Zlao se sumo Do 22. godine Tako mi priča Nikada nije čuo za Islam Nikada nije čuo za Muhammeda A bio je ortodokni Hršćanin Međutim Allah je Štio Sa njime Nešto Probudila se ova priroda kod njega Ali putem znanja Ne iz straha. A kod nekog to biva i straha. Kod njega je to bilo putem znanja. Ušao je jednog dana u biblioteku. Gdje je tražio neke tekstove vezano za seminarski rad koji je dobio na fakultetu. I slučajno negdje u Čošku tamo, kako to obično biva danas, velike stvari uvijek su male odnosno neznatne i danas gurane u čoškove, ugledao je savu prašini Kur'an, koji je bio na francuskom jeziku. A pošto je Gabon, jedna afrička država, bila kolonizirana u strani Francuske, poznavao je francuski jezik i tada prvi put ugledao je Kur'an. Kada je video tu knjigu, kaži kako je moguće da ja ovu nikad nisam prije vidio. A izuzetno dobro poznavao je Bibliju, I bio izuzetno prebržen kršćanin. Međutim, njegovi roditelji su htjeli jedno sa njim. Učinili su ga kršćaninom, ali uzvišeni Allah htio nešto drugo. Mjestir z dana kaže, čitao sam dan noć, skoro da nisam spavao. Samo sam čitao Bibliju na jednoj strani, a na drugoj strani Kur'an. I vidio sam da je istina ono što je u Kur'anu. I nakon mjeseca dana odlučio sam i rekao moram primiti islam. I ovako, kada je primio islam, protirali su ga njegovi iz kuće, spasio je goli život i učinio je hijđu iz svoje države da bi nakon toga određenog vremena vratio se tamo, radio na polju islama, budio prirodu kod ljudi, da bi njegovi roditelji kasnije primili islam. Ovako uzvišeni je Allah za ženu određenom momentu probudi kod ljudi njihovu prirodu i vrati ih u obožavanje samo njega jednog jedinoga jer je to stvar na toj stvari uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvorio čovjeka. To se desilo i sa jednim poznatim krišćanskim misionarom u Africi koji je bio inače poznati pjesnik koji 60 godina pozivao krišćanstvo preko 50 crkava je napravio u samoj Africi Međutim, na putovanju za Rim, gdje je trebao da se susretni prvi put sa papom na polasku iz svoje države iz Afrike, na aerodromu, jedna grupa muslimana mu je dala knjigu, koja je promijenila čitav njegov život na putu do pape. U avionu slučajno uzio tu knjigu da čita i kada je sletio u Rim, uzeo je povratnu kartu za svoju državu i nakon 13 godina kada su ga upitali, Koliko imaš godina, rekao imam samo 13 godina Jer ono što je bilo u hršćanstvu, ja i ne smatram svojim životom Nije spavao, radio je samo za islam Jer kaže, valja napraviti još više džamija od onikoliko je napravio crkvi اطلوب العلمه حيّف و درهم رحينه به تلقى في تحي عالم حظاً فخور اطلوب العلمه حيّف و درهم دينه به تلقى في تحي عالم حظاً فخور انسا التعال امام افقيهم بال ابن عباس ترمنا وسيبقى ايو امكو دراجة بردشوه سيسترو اوزيشني اللہ سبحانه وتعالى اپوچوه وصوه ویویره که غوچه او iz nje koga hoće zato obavezno je na vjernicima i na vjernicama da se vrate obožavanju Allaha gospodara nebesa i zemlji a to će biti na takav način što je ibadet obožavanje Allaha u našim dijelima u našim riječima sa našim srcima kako kaže šehe šehehul islam ibnu taimije U definiciji ibadeta. Zato, kažem, neophodno je da vjernici i vjernice spoznaju svoj cilj bivanja i boravka ovdje na zemlji i da ga ispoštuju i da ispoštuju misiju za koju je Allah subhanu wa ta'ala njih stvorio ovdje. Ja ju kamusuken nebij jemen san seđ Ja ju kam mora ke I naša posledna dova jeste zahoa pripada Allahu gospodaru nevejsaaj zemlni. bilo je to večerašnje izlaganje našeg uglednog profesora Samira Avdiča na temu i badet u okviru ciklusa LI MAN. Dragi poštovani slušaoci, ostaje nam prostora da i vi putem telefona 0736630 i 0736 631 postavite eventualna pitanja. Naravno pozivni broj za oni koji su ovo izvan Zeničko-dobojskog kantona 032. Očekujemo vaše pozive, a nakon toga uslediće pitanja sa naši strane za nagrad They do. Lavarak, ja bih imala jedno, jedno pitanje za vas. Da li se more uvići kad je Zora da se klanja rani Sabah, da se nečeka kad je dokezlan provući se? Hoćete reći kad nastupi prvo Sabah slova? Jest, jest, Da li se može klanjati? Da se može klanjati, je li to ispravno? Prije, prije zana, ozirom da se zanući pa sata prije zlanske sunce? Jest, jest, Profesor je? Na Što se tiče Odgovora na ovo pitanje uzvišenja Allah suhano ta'la sve za obavljanje namaza za namazska vremena, što znači da kada nastupi prava zora, shodno takvimu, dozvoljeno je klanjati saba ili bilo koji drugi namaz, bez obzira da li bio proučen ezan ili ne bio proučen, jer stvar namaza nije vezana za ezan, nego je vezana za ulazak vremena s da u nas je u većini džamija običaj da se uči ezan prije na pola sati ili 45 minuta izlaska sunca, što znači ako bi čovjek klanjao prije ezana, ali u vremenu, ako već se pojavi prava zora, njegov namaz ispravani, to je dozvoljeno i nema nikakvih problema. I to da nam je ostalo do kraja emisije još nekih 20 minuta, pa vas pozivamo i oni koji želi da odgovaraju na pitanja, da već mogu da zovu od ovog trenutka, pitanja su spremna, a i nagrade. imamo tri vrijedne nagrade, tri interesantne knjige, Kitabu Tauhid, Al-Vala, Al-Vara, Ljuba pra na dobru, Mržnja pra zlu u Islamu i knjiga Vistro more pobožnosti i subtilnosti. reži javljaju da imamo nekog na liniji Na uslišam povod Neko je pon, ponovo na liniji Halo Da Salam alaikum Alaikum salam Zove iz Iz jasrce kod zemlice Prvo, drugo, treće, četito, peto, šestu Pitanje. Ili ćemo čitati vrijedom? Hoćemo, hoćemo za neko od nagrada ili... Ili imate vi pitanje? Alo, čujemo se? Halo, salam alaikum. Ne, neko od nagrada pitanje. Aha, hoćete li vi bilo koju nagradu ili neko određenu nagradu? U bilo koju. Evo, hoćemo prvo pitanje pročitati, najtežnije. Ili ćemo lakše neko? Lakše. Dobro. E, šta je dokaz evo drugo pitanje, šta je dokaz da je sumnet dobro dijelo otpočeti bisnilo evidentno je to kad dobro dijelo počinje od treba ureći bisnila, je li tako? jes e šta je dokaz za to treba reći, odnosno šta je, šta je dokaz da je to sumnet učinito imao neki dokaz zato što je to poslani pretoruditi Profesore? Pa jeste, sigurno. Iznaću je ostalo. Pa Dobro, znači možemo uvažiti odgovor. Kako se vi zovete? Muharimović Edin. Muharimović Edin, knjiga LLA Al Valbara. Knjigu možete podići u postorijama Radio na sutra već od 12 sati. Muharimović Edin. Hvala Hvala vam i poziv. Hvala vam i poziv. Ja sam već godila, ono, i tako ste svidjeli, može drugo neko pitanje. Mm, zove iz? Zemljice. Evo, šta je cilj čovjekovog života na zemlji, dokaz? Pa, da jedino obožava Allaha da i ni nikoga više. A dokaz za to ima ajetka, da Allah Čevašanah mu kaže da je ljudje džine stvorio samo da ga obožavaju. Upravo je to traženi odgovor. Zovete? Mensura Sarajlić. Mensura Sarajlić i, i, i knjiga Bisto more pobožnosti i sutilnosti. E Alikum salam. E, poziv? Salam alaikum. Alaikum salam. Šta ima vrat? Alhamdulillah. Eto, jedno je pitanje, ako može. Evo, šta je to Teohidu u Luhije? I navedi dokaz iz Korana i Sunnata. E, tu je vjerovanje da je samo Allah gospodar e, da jedino Allah, subhanahu wa ta'ala, zasluži obožavanju od ljudi i, i džina dokaz iz korana iz sunneta može ne znam dokaz pola knjigi ovde <laughs> pola knjigi no, ne dobro ali vi ste možda već dokaz u kontekstu spomijeli, imao neki ajed koji govori o djinnima imao ono dobro dobro može to bit dokaz ili nešto drugo Ne znam šta. Ne možemo prekat. Dobro, hvala. Dobro, Allah vas nagradi. Selam aleykum. Aleykum selam. Selam aleykum. Aleykum ovdje je pitanje broj 2. Pitanje broj 2 već je odgovoreno. Muharamoviću jedan je dobio nagradu, imao pitanje broj 1 i imao pitanje broj četiri, broj 5. Ovo što je bilo? Pa može. Šta je to te vidu u Luhije i navedi dokazi iz Kur'ana i Sunneta? E, to je čustvo objeđenje da je sam Olađelšan visinski Bog i da drugog Koga nemaju upućivanje svih vrsta i barica sa njom. A šta je dokazat? E, Ima li Kur'anski ajit koji, koji ne govori o to? Čine e, i ljude sam stvorio samo da me obržavaju. Nema sumnje, nema sumnje da je to od Kur'ana i da Allah dž.š.a.l.u.h.o. rekao je mahale kutujinne vel ja'budun, ali dokaz direktan za tevhidu uluhi. Ja. Veks te da obožavaj, obožavanje pripadala Allah dž.š.a.l.u.h.o. Je tako? Jest. I e nikom mimo Allah dž.š.a.l.u.h.o. I mali Kur'an skaj koji govor na tuđi. nije, on narod je moj, samo Allah, obožavajte vi prvom Boga, osim njega nijemte. Jeste, jeste, taj odgovor tačan. Može se uzeti. Mada i ovo indirektno učio je, što spomenuli, ali ovo je direktno i to smo na neki način tražili. I abudullahi malekum, min ilahim vajr, obožavajte Allaha, nemate vi nikakva Boga mimo njega. Kako se vi zovete? Saraćević. Saraćević. Jeste. Iz Saračević, Eddin je dobitnik knjigi Kitabu Tauhid. Budite sa nama. Imamo novi poziv. Neko je sa nama? Salamu alaikum. Alaikum, salam. Jel'u mogu odgovoriti na prvo pitanje? Mi smo dobili odgovor na prvo, drugo, treće pitanje. Hoćete na četstvo? Do pohća. Može. Evo, četstvo pitanje glasi... U šta su pozivali svi poslanici? Šta je tu zajedničko? U šta su pozivali svi poslanici? Vjerovanje jednog Boga, Tevhid. Odgovor, tačan. Vi se zovete? Medina, iznenuli. Medina. Medina. Medina, Prijezne. Čehić. Medina, Čehić, Tevhid. Yes. Jednog primjerka čas Pisasav. Daš, dragi, Allah nagradija. Amin i vas. Salam alaikum. sam. Bujrum, peto pitanje. Možda. Kako se zove knjiga iz domena islamskog vjerovanja, prevedena na naš jezik, koja nam je poslužila kao inspiracija za cikus emisije? Kur'an. Jeste u svakom slučaju, jedna knjiga na koju smo sasvrnuli posebno u domenu islamskog vjerovanja. Ono. Pa, smo u samu u samom uvodnom dijelu emisije. Može. Da nije Biblija? Nije. K'o novi i pože. Možete malo smanjiti vaš radio prijemnik zbog mikrofonisa. Evo samo. Karekonsa ovo je knjiga plaća vjernih meni je ovo ta knjiga spomijenio assalamu alejkum alejkum selam alô alô mogu li da se zove kitab teorih odgovori tačam vi se zovete ime turašević ime ta rašedović vlasna Tema Rasiđović, dobitnica također jedno primjerka časopisa. Imamo novi poz. Selam alejkum. Selam alejkum selam. Ali? Ima, ima. Od što? Početak da prođemo. Naziv večerašnje teme. Večerašnja tema bilo je Iman. Dobro, vi ste zovete. Amira Osman. Amira ostaje ponovo primjerka časopisa. Selama. Selam alejkum da je otišla, ali ali pitanje i dalje je ostalo. E, ipak naša večerašnja emisija, odnosno tema, se ne Iman. Naša večerašnja tema se drugčije zove, ali sve smo običali Saf i ona je dobila Saf. Ciklu se zove El Iman. Naša večerašnja tema, hoće li nam neko odgovoriti? Esalamu alaikum. Alaikum, selamat. Iba Adet. Iba Vi se zove Ambra Yamakovic. Ambra Yamakovic također časopis Saf. السلام <أتسألين> عليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Neko zove, niko ne zove, imamo pitanje, idemo dalje. Pozir. Salamu alaikum. Alaikum salam. Pa pieti abrate. Hoćete pitanje? Mani već pitanje, da se popravim za uno malo prie. Da vidimo. Pieti ajeti suri bejine. Šta kaže Allah sklana me tālu pieti ajeti suri bejine? I nareģenim je, da se samo Allahu, samo malo da nāģin ne znam tačun da im pogriešio. Evo sekunda jedna. Novi poziv. Hvala, sam vam. Hvala, vi ste? Mubina. Mubina, Muharemović. Pitanje, šta znači to, da se svako dijete rađa u islamu? teško pitanje. To, to znači da su svako rodio u islamu, bez obzira, bili mu slobili i radili musulmani ili krišćeni. Allah Al je lašanlu, šta nas stvara i mi dolazimo na ovaj svijet? Kao musulmani. Kao musulmani lav 35 e, Mobina Muharemović časopis S primjerak posljednjeg broja Ali Kosala I za zadnju nagradu je potrebno samo danas nas pozovete vaše ime. Neko je sa nama? Salamu. Alikum sa vama. Vi se zovete Kenan Hasandić. Kenan Hasandić. Yes. Kenan Hasandić, također dobitnik jednog primjerka časopisa Safa. Eštovam. Yes. Allahas nagrade. Ako? rađenima. Čestitamo onima koji nisu imali večera sreće. Pozivao ih na novo druženje u idući četvrtak u istom terminu u ciklusa L. Iman. I tada ćemo imati temu. Ponovo sa nama u studiju biće profesor Samir Avdić. Bila je ovo prva emisija u nizu u ciklusu L. Naša večerašnja tema je bila i badite. Gostu studiju još jednom napominjamo, profesor Samir Avdić, slonsko tehnički realizator Jasmin Limo, a urednik i voditelj Adnan muste. Budite ponovo sa nama za sedam dana u ovom istom terminu. Do tada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.